Іринка легко могла відрізнити добру м'яту, наприклад, від лихої. Тут мало значення все. Місцина, де рослинка зросла, час цвітіння і ще щось таке, чого вона сама пояснити не могла. Це відчуття з'явилося не відразу. В останній рік буквально. Дивишся на траву і просто знаєш, для чого вона. Чи здорова, чи готова зцілювати майже підсвідомо. Бабуся казала, що до неї таке чуття прийшло вже в 15. До мами Ярини у 18. Тут головне захотіти... Розбудити його. Бо прописані примудрості рецептура далеко не найважливіше у кожній найменшій травиночці, квіточці, листочку живе сила. Зуміти відділити добру від злої, лиху відпомічною не навчить жоден рецепт. То, дається, від Бога, а ти вже сама керуєш цим талантом. Розумні книжки, які Ірина просто поглинала, називали це інтуїцією. Нехай. Бабуся говорить просто вроджене і все. Ірина із завмиранням стежила як бабуся готує ліки. Вона завжди співала, переливаючи з народної пісні у своє варево щось значно більше, аніж набір звуків. Слово, дитинойко, то справжній скарб, даний людині Богом. Бач, то навіть у Біблії к... кажеться, що вначалі було слово. Тільки не завжди, Люба, ми вміємо ним вдало послуговуватись. Воно і вбиває, воно і зцілює, любила повторювати бабуся. А заплетене в косу пісні слово – Віночком спадало в бабусині руки і вже чар пісні вкупі із зелом зцілював. Ірина зняла з лавки старенький ліжник і пішла до лісу, почитати в тиші та спокої. Обійшла хату з другого боку і так, щоб ніхто не помітив, перебігла через дорогу до лісу. Біля черничного болота спокійно. Там, крім грейливого пташиного співу та шелесту молодої парості, нічого і нікого. Ірина вже давно запримітила два розлоги кущі-бузини, за якими можна примоститися подалі від цікавих очей. Постеливши ліжник, дівчина заглибилася у читання. Прочитала, може, сторінок десять, коли відчула якийсь дискомфорт. Вона відірвала очі від книги, глянула поперед себе і завмерла. Неподалік, підпираючи сосну і схрестивши на грудях руки, стояв усміхаючись Ігор. Високий, дужий, широкоплечий, наче вернедуб дуб із казки. Смоляне волосся зав'язане незмінно у вузлик. Надто вузькі губи для такого мужнього обличчя, широкі густі брови, чорні, мов вуглинки очі, трішки глузливі, з веселими іскорками всередині. Уже один погляд очей ворохобив. «Тай боже щастя!» – чимно загуменів хлопець. «Ти ти тут взявся?» – сердито випалює дівчина. «У нашому лісі скоро людей стане більше, ніж дерев. І тобі добрий день!» Ніби вона сказала йому щось приємне, веде своєй юнак. Ірина зрозуміла, що не почитає. З пересердя закрила книжку і сердито глипнула на хлопця. «Поговоримо? Ти вчора так швидко дриманула, тільки п'ятки замиготіли!» – весело продовжує хлопець. Ірина відчуває, як на неї починає накочуватись вчорашня бентежна хвиля. Вона збирає волю в кулак і зустрічає погляд хлопця, говорячи до себе. «Тільки не відводь очей, бо програєш, тільки не відводь!» Першим здається Ігор. Він уже не так само впевнено посміхається. «Не бійся мене, Іринко! Захотілося з тобою погомоніти і лиш!» Погомоніти і лиш?» – іронічно перепитує Ірина. Ну, зізнаюсь, можливо, не зовсім. Поряд із такою вродливою дівчиною важко бути стриманим, але я обіцяю. Добре, побачимо. За бесідою нещулися, як на різ опустилися сутінки. Мені час, бабуся хвилюватиметься. Приходь завтра сюди, я буду чекати, благально говорить Ігор. Може, не обіцяю. Коли буде вільна хвилина. Та воно невпевнено говорить дівчина, хоча знає, що чекала цього питання і знає, що таки прийде.